کتاب کې عام د شي خلک شته درې کسان دغه دعا اجر دی حدیث کې راځي چیرې یو هغه سره علي کتابونه یو سره له خپل کتاب باندې ایمان لري او زما په کتابه ایمان لري دغه لپاره دعا اجر وي یا یو سره یو اړین زده هغه له تعلیمر کې ادب ور کې بیازاد کې او بیا پنې کاوه وي هغه پرم دغه صاحبونه دي ا یو غلام دی چاغه د خدای حکمدار کې د خپل بادار حکمدار کې هغه پرم دعوی لري نو دا مخکې د امیانو لپاره د سوداګر کتابو د قران ذکر چې مؤمنان دعا کوسمو ګان امیان مؤمنانو او الکتاب مؤمنانو عبد الله ابن سلام علیه السلام دلی اولائکا دا خلک چې موسوجي په دې سپاردو سره تا دیمه ورجومچا الله وه دان پسملاره باندې دی او اولائکا امداغه خلک تا ته ماورجون کې همو مغلون امداجی کامیاب برې منډون کې فلاح اسې چې قطعه تا وي ادارې بقاته وي ادارې فوز او قدرت دارین تا وي نو دغه خلک په دنیا کې هم په را باندې دي او په آخرت هم کامیاب او برې منډون چیرې اولائک الله ایکا اولائس مشاره شو او جماله پاره دي چاته مخکی متصف په صفات قضای او سرا تعریف د مسندہی طالب موصل سرولی رازی دا یو مشره قاعده ده علم بلاغه چی وای کله کله تعریف د مسندہی دا دغه سره ډیر پاره کیږي بوینوش چاره مکه مشاورله ایت اشاره وی دغه چې دا راستو کوم حکم را روان دی ته دې مستحق ذکرې چې د اوصاف مستحق دی دا اوصاف غو لا ثابت دي ونایکا د مکه چې ما تاته کوم ذکر کوم مؤمنان موصول پرې صفادو سره دی الله ودن می ربهم والله قوم المفلحور مفلحات اته وی مقصود تر بغیر د مهنت نه آی مطلب دا منځلی مقصود ته ورسی او رشیدل نور او دغه او غم غم او دا چې ځه کېږي شر اخرا کېږي جنت کې دی ښه جنت کې جنازې څومالي نشتاسترې نش والي نشتا بځه نش دا پوره فال حقمنګه ميلوي شي جنت کې الله دې موږ او تاسو جنت چانې اولایک الاه دې موږ د دنیا یو غوند شو اولایک هم دې دا اخرې حکم شو دا هغه د موناملې هین شو چې مشتي سورته فاتحه کې ویلو سورې فاتحه کې کوم خبره کړې ده انا تعاليم انا تعاليم راکه ساندي چې دا تینځې صفتونه او د طره دعا یو د دنیا سره ولګې یو د اخرت سره ورځ دېنه روستو ده هغه درېنه ډلې لقد الظالم تفصل له درېنه ډلې لوت ناشر غیر مرتب دی ته وای په کار خدا او چې ده چې نو ولا ظالم روستو کړې وي دلته کې مشک کړو مېسک راوړل ان الذين كفروا بيشکه کسان کافروچ اغوی حق پچکنه زیده ایناد دو وجنا ای ایناللزین اصطر الحق قینادن یکننا کسان چه کافران دی پا جمع اقصامی دو کفر سرا جمع اقصامی دو کفر سرا دو کفر سری ای چو قسم نو یو تقسیم خلق ده چی که کفر یو کفر امکار دی یو کفر سری یو کفر امکاری دی یو کفر جهودی دی یو کفر اینادی دی یو کوفر چې دنه منافقت یو کوفر د زندقه ده ټول قسمه شو انځ کوفر انکار یو کوفر جهود دعا کوفر نهایت دری کوفر نفاق چلور کوفر زندقه تاسو وای کیدئ مانته دا غیر کوفر کید معنی لار کړ دینه راوته کوفر څه حق پتولتا وی کاما خلاص اشوا کفر وی ستر تا ستر پتولتا وی کاما زنیداتا کافر وی کاما وی جو وی خودانی پتی تخم پتی پس مانگی لغی ماناس را کفر را فی لیلت کفر نجوم زلامها فی لیلت کفر ای ستر نجوم زلامها پتی کنا حتی حتی اذا القد فی کافرن حتى إذا القد يدن في كافرين كافر شبيتا وي شبيتا كافر ولوي ولوي هر شيء پكبتی هر حتى إذا القد يدن في كافرين في ليلة دين كفران وجوم الظلامها اللذين قبره ستل حقاينو دن كفر انكاري آقا كافر ده چه آقا نپذلكي مني نپخلوكي ده ده كفر سوئ انكاري وي یاو كفر جحودي ده كفر جحودي آقا تهوه چه پذلكي مني پخلوكي نمن وجعذودی هو واست قنطان کو ظلم علما و اللہ دې ته کوفر کوي يهودي وي يہ قاتل دی نادی نو کوفر نادی دی ته وي په زړه کې مانی په لوګه تیار نه قبول ده حکم ته تیار نه دي والله لن يسلو الیک بجرمہم حتا وصدف التراب دفینا ابو طالب <سؤال> رحم قسم په چې تا رسول الله <سؤال> ضروري لازم نشي دروړې انده کووله خو دې حدا ده چې ود او تني نه دین محمد من خیر یا جنل بریهت دین چې محمد الله جن بخترین دین منی ولینا لولا الملامه تو هزار مسببن لوجتنی سمهم بزاک مبینا ملامتیا نه رېګم د پیغور نه رېګم په واځه مار کې او مې لو چې خداتونه را لاله واری زه د ور غره کوم د څه نه کې غور نه نه پیغور مې نه ځخ دی لاره کا په دنیا نه تش شندا څو کفر عینادی یو ان بلار شو کنه د دې درجه د معلومات یې دی یو کوفر نیفاقي دی کوفر نیفاقي هغه چې اقرار بل انکار بل قلب زړه کې منکر دی په د څوی کوفر نیفاقي یو کوفر زندقت دی کوفر زندقت خو دا غدي چې هغه زمونه کې به کوفر نیفاق ولر کړي نو سبا هغه ته څوی کوفر زندقت وي ژوند یو شی دلتا سیمن کړه او بل او ورځ یو واحد کافر دی ديګه واحد کافر چاته وای هه کافر لای نو واحد کافر چاته وای خدای مونکي پیغمبر نه لا اله الا الله مني دا جزو و محمد رسول الله جز نه دا موحد بود ده دو خدای په اوالی یقین لري لیکن محمد رسول الله صلی الله دا کافر ده دویم چې د مشرک کافرو دریم منکر کافر ده او څلورم زنديق ده مجموعا دا ان الذين كفروا نو, نو کله چې او کافر شو سوا علیهم برابر ده په دې دا خبره ا انزلته اللهم ان او که تیرې جوړره او که نه رہی لا یو مینون ایمان راوړي انذار تخفیف مین ازاب الله ته وي یک انذار څه شي دی د الله اجازه دا نه ایرول اختصار په دې انذار باندې کړی لري تخشیر نه دی ذکر کړي دا قاعده ده تخلیه مقدمه دی تخلیان او د ف مزلته دی د مقدمه دی جلب المنفعت نه نو زګه ذکر کړه او بشریه تخلیان پر یو خسته است ګل پریخوش روح قیره او کنی روح اے انظارو که باعتا مو انظاری کا دا تقدیر والی رو باسی مفسره نا دا مشوره کلیار استاسو دا من نحویانو نحویانو ای مصنعلی واقع کیل دا خاصه دا اسم دا فیل مصنعلی نواقع کیجی وای وای فیل چی نواقع ها؟ مصنعلی نواقع جی نو دل تا فیل مصنعلی واقع شوی دا کنان تنه دا ورغښوي نه ماجو دلې اخر ساوون علي خبر مقدم امام رازيوي دا کلیاده ناویاں غلط ده چې وي مسند خاصه دي چا ها بیسنه چې لا مسند یې واقع کیږي ماده په مثال پېښېږي او یو په گیدا مثال پېښېږي تایه نه دواګا خلاصره او وی زکیل لهم امنو کما امن الناس امنو قیلد پر نهیب فعالیت نه ده نهیب فرض صلیبی کوي ها نو خلاص شو دا په دې کې ام راغله تهل من کوه لفظ امنو دا نویا تنه زایبانی پریده و خد نا جمهور وی چې مسنہی خاصه دې سم دینو زه دا تقدیر او باسی انزار کا وادم انزاری کا مستویانی می رول او نئی رول برابر دے اولی برابر دے زکر جرعینات شراخلی دی ختم اللہ اللہ قلوبیم کفر ایناتی سر الله پوزداغا پزرم اعنی پشان تک تاپا دا اعنی پشان تک تاپا دیشنه جها قطنی ټاپه لگوللی بلکې سری ختمه کله په داغوز رونه د سیمرښوی دی لګتبوي چې تر چوندونو çap یو شی باندې ټاپه لگولې ودا شي دوه ضدونه استلې ختم الله ټاپه لگولې دا الله د یو پزرنوبان دی او الله سم د یو پوغنوبان دی مصدر دی او جنہ مفرد یو شان تر ازي او الله څار هند یو پستروبان غشاو وتن یو قسم فرض ده ولهم چې د فراز اعظم عزاب د کافیرانو دو زنونو شفت پلوسو شفال سرکره ده یو داغون داره دا ختم دویم تفره ده بل تبه الله قلوبهم شده کنش ده درهیم غیم ده بل ران علا قلوبهم چلرم زیغ ده تنسکیات از غده او پینزم مرز ده چشپگم موت ده وم قصاوت ده درنگ انصراف ده صرف الله قلوبهم چرا جگنه انصراف صرف الله قلوبه او دارنگی حمیت حمیت الجاهلیه چرا زی دا امام قرطبی لس او صاف دا مشرکانو دزده قرآن ذکر کرده وزدل دا که ختم القلب چرا دیو بذرونی تراغه ختم القلب نو بیا خوصه دا تکلیب بی مالایتاو دیو سڑای چکم دینو سڑای اللہ پزده والتکڑه بیا مرتوی آمینو بیا مرتوی سڑای ابو جهر پا آمینو سر مکلافو ها ابو جالیای ونو سبو دوسه مکلف دیته نه دي او سره د دینه چې راغې زړه باندې الله ټاپه لگولې دا چې مسلمانی مسلمانې بنا ایمان باندې وروړي او سره د دینه چې الله ورته ایمان وروړو نو دا تکلیف دی مولایو تاک نه لا یو کلف لا نفسا الا وسه تکلیف نور کې الله هی چاته مغد عقله مطابق دا جواب دی چې قرآن رحم الله بو ویلي چې اصل کې څنګه مراتب د هدايت څور دي مراتب د زلاله ته سالودی اول چکم جنو شک دے اولہ مرتبہ شک دے اول تہ جنابتو دویم مرتبہ زرا ہا انکار دے او سلورمہ دریمہ مرتبہ دل دگیتہ زلالت او او سلورمہ مرتبہ دل دخط القلب دل ربط،, ربط القلب دے نو ختمہ نو روس په سېږرنن د ختم قلب په تفسير یا ختمه ده مڼه ختم القلب زړه باندې بطاپو با لګي زړه د هغه هغه دغې بند شي حدیث کې را او سره چا مالو چې بده دغې په ځدی کې به یو نقطه یو داغ پیدا شي تور والي کتوبه سبيته به تاسو پوه شئ کتوبه نهسته نو بیا به تاسو بله دا پیدا کیږي بل دا شې به سيزه نو کله چې آخري حالت اور شي نو شي یو ذل چه زرد تو شوی بیال اللہ ری تا نرازی پویو نشوی یلگا گیرد سپنو شو اے خدایم زردن سپن ای خدایم وی زردن سپن ای گیرد سپن ایشو چه رضم سپن نشی اپا اکلا دزرد سپن والی دوائی که تو تو روائی دوائی که تو زردن جیش گم نمیشہ سپن اوی گیرد سپن ایشو آقا تورشو کاری دین ختم اللہ علاقلو بهن سامرهیم غاغون مرادی نو چون که ده جهز رونو ار طرف تا فکر بی کنه غاغونو ار طرف تا اولی دلوی نو زکر خط مسترولا گو یو طرف تا این اشاط را تقنه نیکنه زکر دستر بستر تا اولا گو اللہ پاک غشاوتون یو قسم پرده اگر قسم پرده چه ده توس مختصر که بیره غشاوتو اگر تعامی عن آیات الله زان پزور ران دول ده اللہ پاک آیات زیشاواتن پردا دا یو قسم بللا یو قسم څنګه بلدا بزرګان دندې دې دې ځای اوسه ما په کار هغه پنځله صفاتونه قبیح کیږي وا من الناس باز دخل کنه ما نه غږیې قولوای بالله نه نه ما روړې پالله باندې پر قیامت باندې زیګې ایمان بالله و ما ما الله چې د دروغې ایمان نه ایمان روړو کې نه هم نه دی جو د ایمان روړو کې دا د مدینی منافقان دي عبد الله ابن ابي بن سلول او امويه بن قشير یاد النقیسی غزاری و غیره ال غیره سرداران د کاف ایران د په دې کی راضی ممنم نازید بعض خلک نه د شومشا خولهای منګه میه مؤمنان یو او روز قیامت او ایمان په الله میمان او امان به مؤمنین الله وکي په دې باندی چې د دکانه شي مؤمنان ګره نه دی ښا د دغه خلل شریف انا چې دې څوک نه راځي نه او کافر دی مشرګ دې وا من الناس اه یخاجون الله اجوت چلول کې ټی کیره الله سره یاد الله د پیغمبر سره دڅ تک نه رسول مزاقه قدر وباشي تفسیر مدارک منځري خازن کبیر روحمانی دڅ تک د روبازی یخاجون رسول الله فیدا ته یچلول کې تشا سره د الله د رسول سره ولذین امنو ایتل دذو طاقت د یو دا خیال چې منګه د دکا کوو د شا سره الله سره الله تاسو د دکا کولې کار ها قرها باخن کوي جون ناراست با خدا تصویر او الهی را واس الله سره چې کوم د تصویر او الهی چلول کل را واده کولې شی ته نو ما یغ داونا جو چلول نه کوي دګي نه کوي مګه د زانو ځانونو سره و ما جو بې نه پوښشم سکو سیدا دېته وي انته هي مغيره کا خلاف ما توفيه مله مکروه د زړې کی جتابد ساتل د نو مخاطب تا دغه په خلاف باندې و چا چول او چې زستا دوش کی معیاري ما او کټ چې کوم نه وتا ته یکالین دغه څه وي شو انتوهی مغیرکا خداف ما توفی من المکروهی دقا تا خداوهی خدا اخفا افساد تا هممی قرطو بیوهی پتاول او فساد جوڑاول پت پت فساد چا دا پارکول جیتا چووهی خداع او داد منافقانو کسبو فی قلو بهم مراز دو جو پزرونو کی بیماری دا دسیشی بیماری شک دا جن پا جن کی شک د مسلمان سره کینه حسد د رنګ کفر سره محبت پردې زنانو ته ميلانه د زړونو بیماري سړ او یو شګ دې محبت د دنیا سره دعا او محبت د کفر سره او کینه د مسلمانانو سره نو الله وې فزادهم الله پزياد کړ د جود پر الله په دغه بې ماري د جود دی غلط شیل د وجنه اختیاري اسباب جو په غلطه کې استعمال کړ کله چې اسباب اختیاري په غلطه کې استعمال کړه اللہ دو مرض خبسی زیاد یا که زیاد که اللہ جلشانو دو جیو دا مرض چه حسد و, و, و کنه ده مسلمانان سر او دو جیو کنه نو چه وہ اللہ پا مسلمانانو تا خبسی ترقی ورک کامیابی ورک نو چونه چه مسلمانانو با ترقی که اللہ دوم را با دو جیو زنو چو دیدن اللہ مرضا ولهم استادیو پرعذابن علیمن عذاب دردون کی یا عذاب دردناک بما کان یکزبن فسباب دا وجود روغ وین کی دو جو دروغ ویل دا عادت او شارو وجه وجہ خود پر عذاب مولیم دے صفت دی علیم عذاب پر واقع کول دم بالغد پر دے عذاب مویمن علیم بمرد مولیم سرا دا د مدینه د مناچکان قباحت لا تو شیدو فیلار زرا زیو فساد نکوی په کفر سرا په معصیت سرا په بدعت سرا فزمکه کی ا دغه چغله په دغه سرا خبر ودل دا ودل سرا دا فساد وکنه فساد په زرا دی ہ چغلی کول فساد دے اودار غیبت کول فساد دے اودار ان کی چیندن مناسب غناونه فساد دی صرف فساد دی دا پسوند یم کوي اول دیو بويلي ان ما نہ نو یتن ان منو یمسیہون اسلام کون کی نہ فساد کون کی منګه هو خبره جوړو منګه سگو خبره جوړو کورانه وے جوړول کو داسی منګه نه راغلو بلکی جوړ راولو منګه جوړ دویار ها هه من زيو توډيان نه یوبای چې جوړیان یو اجی سته کې دی ره مسلمون مصلحون دیو موسلح مسلمین نو نو د دې مدینه منافقانو د عادتو فساد نه کوي فساد داو مسلمان با خا مسلمانانو خبرې باور به وډه لیکا پیرانو ته جاسوسي به کوله کنه چې به کوله یعرب یعرب دنه څنګه نه بریدار ستد ستد سی ویل د ستد په خلاف باندې د قانون په خلاف کولین د موجوده سیاست په خلاف باندې د خبرې وشین درس یوه منافقه لا تصدوف فی الارز باد اصلاحی ها لا تصدوف فی الارز باد اصلاحی ها ولی پسات پیدا کړي نو دا چې چې وژنو څه چې دنیا ورانکي ها سړي ګرې کوم کې نو صبحوشي یو زړمر دی راضي باندې لا توسل الله وی دا خبر وډه اورل موږ دې لپاره کوشش کنا د مسلمانانو خبره ګټو و او د درته اورو مصدر د دې چې د مسلمانانو د کافرانو منځ کې ینګ جوړ نشي ځدا فرانه شي دې لپاره موږ دا کوشش کنا جوړ د کوشش کوو الله دا جوړې کوشش پاگلا دي په هغه الله خبر شي مؤمنانو انهم هم جو هم امجوجی المصیدون مفرد کامل پسادیانا المقصدون گورے دیکھو تا سپرین بلاغا چویل دی مخاطب دری قسمی یو خالی و ذین یو متردی یو غٹ شکی و منکرگی یو چلی یارا یو خو خالی و ذین دی خالی, خالی کلام پکاری ا مته رجب کله ونی مو اكيد را ودل پکاري یو دي سامون کړي نو سامون کړي د ما نحنو خبر بلنه ما سو ما نحنو الا مسلمور تاسو لپاره بلغاټ کی نما ترغه مایله ماناسره ده کنا ما نحم الا مسلمون خلاص شو الله وای چې پام کوي دوه وی الله خبر شي مومنان یو تا کړه انا دیمه وهم دریمه چلورم ال موسیدون پنزم ولاک الا یشرون شپغم شپغو تا کی دا منافقان الله وو ایستل سمریبل کای غلا په قران چدی سان د کاپیرانو د مشرکانو د منافقانو چدی سان څوم لوګي لوداسي به جو جړو وباسي دا غي ها مثلا کلمتين خبيثتين کاشه ذره جن من فوق الارض ما من قرار جړو وباسي د مشرکانو د اعتراضونو جړو وباسي قرانه ای تو سته ای تو سته کوی نشي دا شنده الله ان موصلاکی اکبر داله بلښوا وی یوځي دا یو چلو ماغه دا یو کلیله په چي یوځي کې مونږ کله کله به jihad باز کوو یوځي کې نو نه غلم ما اور غل په پروا دی علیږي شماشي چې کله چې کندن زده مونږ د jihad تامین کوو نو باز وی حضرات وایي چې دغه باز دلته مکو دا سیاسي بحث دی ته وګورئ بیا د په زېله نه دا ځکه جننه ریکایاتو صحابه څخه ټول پکاره ها دا اولنه کت کول پکاله ولې ولې ټول jihad باز دي تدنه دي صحابه کرام کانا ټول jihad وکنو او دغه ریکایاتو صحابه د صاحب رحمت الله علیه ټول څنګه جننه را jihad د مبارک درې جلد لګیدل لګیدل په قضا شدا چې ټول جننه د درې کړې شواله داسیا سي باس کړي مول حضرت مسلمانانو موجدا پستی کایلاج پوځل عمل په اخر کې په کاځه اېجداثو کې پکا دي ها د ریخول پکار ودا سیاسي خبره دې ديني خبره jihad ده د سورې بقره جمن لګي ودا سیاسي خبره کو ها موجوده سیاسيونه نه سیاسي شریعه خو دې کنه ها سیاست او شریعه خو دې او قران چې موږ نه دې مسلم کتابه او دا به کده منافقانو سیاست وې چې هغه فساد ته اصلاح وې چې دا فساد ته اصلاح نه الله چې پام کړه دا Allah, الله نومون المسونه ولا الله يشرون الله ان نجر وي ا نفاب مسونه بالمااستي و تزيل فراي ووش في دين وال القذبي و مظاهرت ال منافقان و کار دنا بقي او مسلمانانو په خلاب تحري کې شاملليې ن ځانته بخوي داې د بجنانو سببمرست ک ځانته خبر په شب کې په احکام او چوزان ته با خوې ابن كثير وې دا دین وای زاکی ل لهم کله چې بویل شو دتا امنو ایمان لرې کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان لرې لکه ایمان د خلق پوشان دي د صحابه کرام شاندې ایمان لرې وای زاکی ل لهم کله چې ویل شو دتا ایمان لرې څنګه ایمان لرې صحابه کرام قالو جو بویلې ایمان روڑو کما آمان صوفراء لگتن چه ایمان روڑی بی وقفانو بالله وداخو لیوانی دی احمقان دی دی نو د دیو پشانده منگی ایمان روڑو دیو خو نده زان نخبر دی نده مان ته خودکوشی من دیشی لیوانیو چه خودکوشی کرو اللہ د غیر جواب قید اللہ خبر شئی مسلمانو انہم بیشک دیو هم امدودی اصفحاء پرد کامل لیوانی فرد کامل احمقانم دادی خدا چوک منافقانم ولیکن اللہ یعلمون لیکن نپوی جمان دا آیات دا دلیل دے پدی خبر باندی چه ایمان دا صحابه کرام دا معیار دا نجات دے و ايذا كي لهم امنوا كما امن الناس الله یک نجات وانی ایمان دے صاحب کرام نوڑے کنجی جات وانی نو دے چایمان پسند کی پیدا کئ صاحب کرام ب قربانو نو غ ایمان چ دے چایمان دے صاحب کرام شاهد روسوش پا وا کلمہ نو ویلے پیغمبر زاندویچے زم زمہ جدر سلا جہاتہ کلمہ دی ویلے وینہ دی ویلے کلمہ مین دی ویلے ویزا فلن استین دی مشرک زله مشرک نین دا نوارم لا دیو زی پوری بیا راگے وے تما دی زم زمہ جملہ تاسہ مال گتے کیزم اگے ات کلمہ وے وینہ قوم رستہ کوما دما جنې د انصاره چې داسما جازیزان دي دی. د دوی په راستګې زموږ جنگ کوم کړه د شي به مړ نور خلک ته بیا ساتي اي فالن ناس هاي نبي مشرک زنه مشرنه انداده نه غوړم بیا راځي دریم کړه ته بس ما ته کلمو خو هيام ما د زوغه کلمو کلمو وئلا ور روان شو جن شرو شو ایست شهيد شو ن موسکړه نه روزه نیولې نه زکات ورکړې نه حایل تللې ده هیڅ نه لیکړي په یوه شی من قا لاء اله الا الله مستقينا بقلب دخل الجنه والجهاد مختصر طریق الجنه والشهاده مختصر طریق الجنه جهاد دې او شهادت دې دا مختصر لاره چا ده جنته ته د تل غوړې سد چې ګنه لاره وتیه یار دې نيز دې ورغلې کپلاندو ورغلې ینا دځلې پلانډو تاسو لیده ښه او یو شهادت دې وسو ها د دې بلا مسله شو اغه ځکه چې سوال کړی و نو دوی ته هم کوم لیدل ترسیدلی اوسی یوه د شیلارې ده ښه یو چې د دې بهتري نو جوبوویتی دا قماکل نی نو زان قبر نا گوینی دین لوق واسره چکنو دغری وہی نو دا قماکل نی وای صحابه کرام جماعت دی کیموک نو دریسوا دال اسکا او د کاپیرانو زرو کسان سره یا نیم سو کسان سره الله په خپل قدرت سره شکست وارو جوی چه کم اقلوم موارزه اللہ جواب داو که والاکی اللہ تکرار کل کل تاکید پار رازی تکرار پا قرآن کی چکل استعمال شده پاره تاکید پاروی آدوی ما دا کل کل دام رازی چه نکیره چه ماشه نکیره دا غیر اولاوی نکیره چه ماشه نکیره چه بیدا غیر اولاوی فی قلوبی مرزم دا جدا مرز ده او فزاد آرته مرض د شه بد نفاق رښت او چې ګم نه مرز د مغلوب دیه اودان حسد او د کینی د غفر او ګن بیا ځې اشکاره نه تا کېدان دی یا غ مرز جدا دی د رښتنی مرز جدا دی زبده د نهو قاعده کنه اصولو مکراج نه ګرام ناشته ان مالوس ریوسان فین مالوس ریوسرا دلته ویلی چې تکرار دی په خو ا زمانه کې زراجی یو ځل چې موږ نشپی بچته یو زوند او شاگرد او تکړو شپې کتابو کو ته خ په دې نه ډوغه ته چې د ملابندوم مسار کنا ملابصه کم بند بیا کم را به کی به ناشته اعتراض نه وکړ ما په څو ورځې وای چې دا زبیا پویشم که دا سره تره زیدان و این آدان سوالو نکی کنا که و بس ما شروع کرد کل چه یو شاگرد شا شا شا شا یو طالب چه دین و زیدان و این کنا که نو بیاون تستا اخلوچانی ولی دار کم شاگرد چه نا پویین سوال که اغا تا غسام کوا اغا پویوا حد تلوست پویوا بز دا نپوی گنو نو دا خوځان پیولو لپاره سوال کوي نو دا ته جواب ورکې او سلام سلام باندې نو کله چې یو سړی چنه زیددا نو نمدان سوال شروع کړي ترام چې دنه پینځه ټکه مثال او پاتوه له پاتې دونه بیا و باسه نو چې کله پاتې دونه وایسته هغه بیا سوال نه کوي یوازې ماتوي چې دا هديږي او تکرار راغلی مای تکرہ کی سچری وي تکرہ شنی وي قران کی سورته رحمان کی او دا ري د خدای قران جستو یاږي چونو چرته بیا موږ کوي والله کلا يعلم نو فإِنَّ مَنُ بِالمِسْلِمَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَى الله وای کنا فإِنَّ مَنُ کچرتہ دی خلق ایمان راوڑہ بِالمِسْلِمَا آمَنْتُم بِهِ لکستاس ایمان پشانتی صاحب کرام پر خبر اولا شده نو صحابه کرام ایمان دو صحابه کرام و عمل زمن دو پارا حق ده میریار شده حق زکر صحابه کرام ایمان زمن دو پار و زکر فر عبدالله نمسود زیران داویلو کنه من کانمستنن خليستنن بی من قدماتا ولائک صحابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادام او ری کل چه صحابه اکرامو باندی یاد اولیاء الله باندی چه چا اعتراض کردی غلط اعتراض اللہ دا غیجوه پخبلا کهی اگر اللہ سرگی ما تقرب علی عبدی بمثل عدائی ما افترازتو علیه من عدالی ولیان فقد آزنتو بالحرب سرگ چه زما دو ولی سر دشمنی کهی زما و سر ایولان زمو سره اعلان د جام دیواله حدیث قدسی دی کنا منع اد لولی فقد ظنتو بالمحاربه بیا و ما تقرب الا عبد بن اسد دایما افتراز بیلی ما تسړی ننه دي چیږي لکه نوافل سرا څومره چې ما تفریو سرا سړی دي چیږي په نافلي عبادتو سرا اودار انګ چې زمونږ په ترغيبادو سرا نړۍ خدای د دومره ننه ديګل ته چې چا زان دي چیږي فرض سرا دي جهاد فرض دي کنه نه کتاب ور کاپي ساتلی قال دي دی. په دې باندې شړې الله د سمنې دې چیګنو په دې نخلې مونږونو باندې هه نشي سل کال یو سره څو کی, <نشنی دیگا> کی پوری چې ګنه څکې نو به کوي د ورځې چې ګنه رواني سي ماخوستانه پوری ماغوزان نه پوری والله که دایویش په چې ګنه د مجاهد اګه څوکې داري اوش پا سو گداری کئی کنی پا باو در کی دکا پیران پا مرچوٹ خواتا یو سرے چندنو دکا سو گداری کئی رباتو یومین رباتو یومین فی سبیل اللہی خیر من الدنیا و ما فیها تم سم راجر لریدہ مجاہد خو مجاہدی کنی یارا ماتاو سارو زوکده مجاہد خوید گین نارا او غیر مجاہد سرے ها چو شیرے انا مالا غوالا غوالا حوالا ارچو ار پیدانگی ده دا غده اللہ اکبر اللہ اینہم مصفہ ولکل اللہ یعلم صحابہ کرام صحابہ کرام ایمان صلی دا غد یو دل دا دیخا فا این ازاقی لوا منو کمامن ناسو قالو انو منو کمامن صفہ اللہ خبر شئی دنیا والو بشک دا, دا منافقان هم دو دی اصباغت قمقل ولکل اللہ یعلم لیکن دون پوئی ا دغوی د قمه قطب نشانه الله دې ګرځېدو څومره او اذا کله جه من یو زیش مؤمنانو سره قالو دی وبویلې آمنا منګايمان او شکر په شکر په اسلام شکر په قران کله چې مسلمانانو زیشو دیو بدل شکر په شکر په قران شکر په اسلام طلع دې مسلمانو طلع دې مسلمانو ز مسلمان الحمدلله او اذا خلوا کله بچ زنه شو الله بدل و ازا خلاو کلبا چبیل شوال اولاد، الزان لبا شوال اولاد، کم طرف تا؟ ایلا شهاتین مخفلو قطا سروغاتا ایلا شهاتینهما ایلا رواسائهم و کبرائهم و ساداتهما من احبار یهودی و روس المشرکینا والمناتقینا دقا خلق دینه کلبا اللادل اسم لیمبرانو قاتا کم زیتا بلادل؟ فارلمینٹا برلمان التاغوت تا بشكل العرل برلمان التاغوت پي جنه اسم لحوز تا توي برلمان التاغوت وي حال تا بشكل العرل خلو الى شعاتينهم ابن عباس وي الى رؤسائهم او الى امن کسر وي ساداتهم و کبرائهم من احبار يهود والمشركين والمنافقين داد امن کسر شیطان منگر مستويله و شیطان چا تا شيطان نه معقوذ شیطان نه جداوی د خدای رحمان لریو چې د الله د دین او دا نه شیطان معقوذ دی چې هغه د مسلمو سره مآل د غوسینه سم دور لمبیته الینا خیر ان نار ان نار څه شی دی بیا په قرآن مو لا کن نار مین او فیک شیطان قالوا يا ابو معكم مگر دې ښا د تونس عربي توګه دې تل خپل شون د منافقان عربي توګه مؤمنانو قاطع الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله شو ما دل هالا زمان قبل زمانی کا چه شو ایمان نام رو رو رو رو نو کل بچه غوصه بیل شل نو تشپ دی خالی کلام سر اتفاع ننکر بلکه تاکیدار اسنی مالای رمیان دکنه ذکر کفر سر دجیو محبت ایمان سر دجیو محبت و ایمان سر دجیو محبت و الفد مرا نو ایمان سر محبت نو نو ذکر آشی کم زانت خلاص آی ایمان نام رو رو رو رو او کل چه کافران خواه ت یقینا موږ امی شستا سوره یو جملې استعمال کړه او بیا چې کوم دینو سره ان تا کې ډېر مطلب دا دی زمن ځمن خدای کار دغه زمن ځمن خدای کفر کار دی مذہب دا دی ځمن خدای عادت دی هردا ولې ته د خرو ځمانه د سلمانه خواته انما نهنو مستاجون یقینا موږ او سره د خپل کولي ا چن کولې اوسره اوسه موږ استاج کول نو منگا لیوانو خوات تلو هاشی چکم دنو سره تاماشی ده پارا لیوانی دی مسلمان هو لیوانی دی او خوالا منگا تو دیده پارا چه تاماشی و الله عباد کعبی مناشرف دجو سردارو کنو شیطانو کنو کعبی مناشرف سو ده د يهود غټالم مقابل اشرفه هغه والا بلاره د مدینی منافقانو سبب خبره تل کولي ابو برده د بني اسلام قبیلنه او داري عبد الله د جوهنا قبیلي او فنم عامر د بني اسد قبیلي عبد الله بن سودا په شان چې او د د شيطانانو او غټان غټان خلا بلاله خوستاس ملګريو کنا انما نحن مستاجون الله اکبر لا اله الا الله ولا اله الا الله نه ده نا نہ ایدر کی نہ ودر کی رحینه ایدر کی رہی نہ خدا هی ملا نویسال سلام مناطقان تا دوړه ملاوي شه نہ خدا هی ملا نویسال سلام ایدر کی وزل ماختی دغه که خدا مکه لا ګروي یو شړی وي خیراتو زیډای کوم خیراتو خیراتو د پنځه پیرا خونو د د پنځه نو زیده کوم خیرات شو څاو به کېوم شو ورته دې بدرې ته ورته نو دوه قدمه دې شي علي ثابت ازما دوه قدمه دې شي أغلی وې دغه ته ازم دا زه دې ته ازما دې شو دې شو دې شو دې شو دواره طرف ته چې ګورم نو څه شو خیرات دواره ځای پی ختم شو زما خپل خوریم په شو کنه کوم طرف ته بلی منډه والي چې خلاص شو نه وکنه په شو مناقم دا بل حجيج كي راجي حجيج كي راجي و اي قشات جلائي رجب بين القنمين تيرو الى هاظ مره, مرة د مناطقه مثال تش دي لك ورودي بيزا گڑا ورودي گڑا پيجناي دورامي اواز كم شلي ودخو كم شلي تنا د بيزا کل اتمندكي چ دلت چت شلي ميلاوشي کل دخو سلی ملاوشی منافق ام داره پل صد کسی گریجی فائده کسی گریجی کم زیگی زمان کٹتا دا بس آل تا کی ارس تا تا یادی خوشکم جنو سلی خوشی ملاوشی قدرتا ہوتا اینما نحن مستازی اون اللہ داغی جواب کئی الله به جزا ورکړي د جزا مسری د جودی استیزا سزا به الله ورکي جزا من جنس العمل ده او مشکلتان تعبیر د جزا د استیزان او پیش استیزاز را کړي ده جزا او سیاتین سیاتم بمثلیها جزا د سیات او سیاتو نه کوي بلکې سلیغه هغه فضل له می سلی قولیکن تعبیر کړه کلمشکلتان دغه شی کیږي یو سره وو تخور دا قابل څنګه نو د قبلي شرط اشدغه اښنه دوی د استیو نو هغه د تل هغه په د نو او احترام نو د کابل ته ز ز ست از د احترامونه شم کولی د بلکم سبا د بلکم و د پیخوري شیاکل دا کم خو ز دم احترام او عزت کوم دلات الهنا ته وربلای د ور په قدرت کې خوري څپوي ګرم ګرمی و ور اغت تزروت هم اقریب ایسن اگر بل پوشیل تونیو ایسن بروکه ایسن تا هزه تاریخ شده جا دیش پاگیمه ایسن تراشی کابل تا جا دیش دا توریل پاس دا دا گا تا پا اقرزی گیسو ای ایسن تا یخنی دا گا شید کابل تا جتیلی ریزم ازمان هم؟ کارو يوم سردت راتوهي لإختاريخ شيئا مجد لكتب خبهو قلتت بخولي جوبة تنوى قميسا يوم المراتوهي لكثقواري للا پاكيكو شرگران دلا پاكيكو كسرلية وكما يانا قلتت بخولي جوبة تنوى قميسا ماو ترى پاكيكو رالا پير تر شوغا علانا پير تر كورت پاكيكو اغطو پا غصره پا مراتی نخیطو بنا او برده ای و دیه تاوی مشاکلتا مشاکلت لفظی ده دا اغا لفظ مشاکلتا دلتا که تابیر پا ات با خوصره کرده دلتا او یستازی و یستازی و دلتا مستازی اون پا مشاکلت که دا خبر رو دلا مراتی ننسو ششو ای جازی جزا بور که ده استیزا سنده با استیزا جزا با سنده مسلمانانو که سی برابر و دنیا کې یو حدا په دې مسلمان سره حسابي وکړې او کنو کړې اورید چې قیامت شي با یو ځای په دې او انظرونا نكتب من نو نورکم الا دنیانه ملاوی مانا تاسو دلته کې راناو غورای په زریبا پیران بیسور باطن فی الرحمت و ظاهر من قبلی العذاب استیزا دغه دانګي دا اوس تا تفسیر قیامت کې دا ور چې کوم دی ورنه بده شي او شکل کې خدای دې او تاسو سره دا برازي رازي دی دروازه ته جنیزه کې استیزا دغه आवाज مو شیله کړو جزاب وتو ته دې دېشن دا ګرزنه وو تر اخلاص کې مالک هغه کوم چې هغه خزانچې ده او کته قات تب ورسي الله یاستازو بهم الله رجلم د قص سزا دې استزاب ال تور کی ادرې دې ورنه بدسټ کنه دا ککل کنګل کونجو جوړ شي چې په پاسه منډې دروازې ترخه او شکل دروازې له خوا ته ورې کړښه به ما شي به تا وخت ته وږي الله یاستازو بهم انل مناشکین فی دار کلاصلی له نار لکه د مسلمانانو د اسلام په اړه چې څومره منافقات مزر ده دا رنګه مشرک دومره ګزره د اسلام په جامه کې چې څومره منافق زره رسې اسلام تا نو دغه رنګه د کافر او مشرک زره دومره نشې رسو زګدا بیا بیا چې څنګه په بادمنه کې جهاد شي د ذکر کې قران غیر په دې نه خلق زار مساجدانه زنګ ویا مددهم او مولد پور کی دولارا عبداللہ امن محسون معنی کا یومی لهم مجاہد معنی کا یزیدهم امن کسیروی ویا مددهم زیاد بی اکی اللہ پاک دجو پدے سرکشے کی یا مہون چدیوب حیران در یعنی یا ویا مددهم مولد ور کی اللہ دولارا کی پدے کفر و پدے کی یا مہون زگون باراندشی سروالی بروالی <تصفح> گرزی با یا مول یو عمون دے مداری کوئی یو يو عمون دے عمون پزرکی رازی عمون ظاہریستو بوچی رازی دا خلق دی دا سزادو تولی میلوشو دا خلق دی تا تویما الذین اقصان جي استر و زلالت غره کڑے د ایک و کڑے گمرائی هغه شرک او کفر او بجاد او رسم او دای چغلیو غیبت بل عذاب مقابل د ہدایت کیجا قران او حدیث سے اودان کی چغم نن محبت دین سره اسلام سره جہاد سره د در خدا دی کنا ول اسمان دی ہدایت کڑے کنا پارون د دې ټول هغه مقابل چې د کفر او زلالت دا ټول پریګرال فمال گت و نگره دیو دی تجارت مطلب دیاد دو گت و نگره پخپل سودا و ما کانونو دیو محتجین ولی زکر دی هدایت نوات زلالت تا جماعات نوات فرقات تا آداری آمن نوات خوف تا سند نوات بداد تا قطازه ماناقی سند نجو چش خواه که بداد آمن نزش خواه که خوف آمن نزخ خواه که جماعات و مسلمین و نوات ال کمزی تا شرکه او ترکهबाजी ته وتل جماعت نو وتل اتلتا دل توهی نو وتل شرک سنن تا. نو دا فمار بهو فمار بیا تجارتو وا ما كانوا مهتديو وز د یو مثال دښې قرانه مثلهم کماثل الذوقد مثال دغه منافقانو یا مثال دغه مشرکانو دا مثال يا مشرمشي كانسر لجن اللاجنا كفروسرا يا درستو منافقان سرلجي اقلي منافقان سرى مثلهم مثال ددي يعني احاله غريبه اي حالهم الغريب قاضي الله كما مثل الذي استوقى لك مثال دغسدي مثال دغفوجدي يا مثال دكسانودي استوقى قد نارو يهوبجور الذين ذكرت لهم الذين سلام وخذتم كالذين خازو وخذتم كالذين خازو الذين ما نصروا في سوق النار فلما أذنت هر كل چرانا کی داور ما حولت چا چابر دګنا فلذان چا چابر ذهب الله دوباره ی الله د جوړونه وترکهم پری بده جوړونه فی ظلمات فترتمون کی لا یبشرون ایس بناین دیوبس داغینا کده مناطق سوالگی مانه دا شوال تجو مثال ته یلا قبر بلچی دنیا ګیرو کلمه ویلی دا د مسلمانانو د ټولې نخلا شوې دي د مسلمانانو د ګذاری نه څه جو خلاص اوه او څنګه چې حاصل کړل د مرګ پوری نو فلامو از اوه له چا چا بیران نه ډیر شي مترم مسلمانان ګانشي نو نازاب بجو مړي شي چې کلم لوشو د جورا نه بخړې وهل ولی پاز د مرګ د جورا نه هه حتی اذا جوا لهم یجدشن عنده فوصا حسابا هه دا دجیم السلام دا کې دیګا لکدجیم سازله کسرابین یا زمان ما انت د جوس ګوګل او ګومان کوي ته چې دا به ودی چې کله دا غږه ته وایي چې نو به ست من لم یجل یجل الله لوذره فما له بن نورم کې ګنا دلته انده شوشه و وترغن فی ذل ما دی لایو شرو که مکی موسیقانو سره نو بیا مانا داشوا مثلا حالات تغریبات موسیقانو د دا مکی داشیده دا لقب شو